Lumine Virarmonii. Uh. Arsenie Boca despre magia cuvintei. Să începem ca o poveste, ca și pe vremuri, ca și pe vremuri imemoriabile. Când seranul român era la munca câmpului, singura lui grijă era cum îi va fi recolta. Alte griji nu mai avea. Și nici de asta nu avea nevoie, că știa că oricum, dacă e creștin adevărat, atunci Dumnezeu are el grijă de recolta lui. E, la acele, la acele timpuri de să ne întoarcem noi acum, că tare am luat-o raznă. Așa o luăm noi pe coclauri, să, să fie mai, mai greu decât trebuie. Că așa-i neamul român. El trebuie să se bată. Că că îi place lui, îi place, se zbate, da, și multe izbândește, că e bine, e bine, e bine să fii cu Dumnezeu, că ai pace, ai pace multă, multă de tot, și când ești cu Dumnezeu, nu-ți mai trebuie nimic. așa că, Române, ce tot alergi, tot alerg încolo și încoace și nu dobândești nimica. Cineva tot îți spune că acolo vei găsi nemurirea, dar nu o în lucruri exterioare, că... Hai cu uită-te acolo înăuntru. În inima ta blândă și vei vedea că nu mai lumină, nu mai lumina îți poate aduce valoarea aceea care o cauzi atâta vreme, care ai pierdut-o, ai risipit-o. Da? Nu a fost vina ta De deci ce ar fi vina ta? Au venit alții și s au băgat o fel de chestii prin cap, cum că trebuie să faci aia și aia și aia ca să ca să fii fericit. Dar fericirea o vine. Nu o vine așa. Ea, ea se dobândește. Și cum se dobândește ea? Nu mai nu mai prin muncă, muncă. Muncă interioară. Acolo trebuie să munci. Să muncești. Rămâne, nu mai acolo, nu mai acolo, nu mai acolo. Așa că ascultă-mă dacă, dacă mai ai acolo, mai găsești undeva în tine voință, voință. Ascultă-mă ce spun acum. Ca bine le vreau eu, de ce ți-ați vrea rău. Oprește-te. Atâta trebuie să faci să te oprești. Să te oprești și să, să privești iar firul de iarbă, să vezi floarea, să-mi simți parfumul, să te închin la Sfântul Soare și să-i mulțumești că ți-a mai dat o nouă zi. Asculți foșnetul frunzelor, chiripitul păsărilor, și acolo, acolo, în liniștea aceea, în liniștea aceea, mut acolo, să te găsești tu pe tine din nou și vei deveni ce-ai fost cândva iar